murmurí. Benvinguts una setmana més al Murmuri. Tornem a aquí amb el nostre programa número 179 el i amb ganes de començar. Com sempre, us saludem, Carlos Cecano des de la producció, Marc Auger, control tècnic i Patrícia Palomino des dels micròfons i esperem que ens sigueu fidels i ens aneu sentint cada setmana. Però si no ho heu fet, sempre us podeu posar al dia descarregant-vos qualsevol programa que vulgueu des de que vam començar a través del nostra web www.murmuri.net. I bé, ja sabeu que el nostre objectiu de cada setmana és portar-vos tot de propostes de la música en d'aquella que no acostuma sonar les ràdios majoritàries. Però avui comencem amb un d'aquells casos estranys, d'aquells que comencen sent minoritaris, però que aconsegueixen fer història en el món de la música i omplir grans estadis. Els u 2 o els Rems ja ho van fer en el seu moment i en aquesta última dècada, aquell grup que ha aconseguit revolucionar el món de la música és Arquid Fire, uns canadencs que visitaran Barcelona el proper diumenge, en el que pot ser un dels concerts de l'any, així que era gairebé obligatori arrencar amb una de les cançons del seu nou disco. Començarem en amb el Suburban World. Fins demà! Per anar a obrir boca per un disc que s'espera el proper 2011, ara us acostem una de les noves cançons dels The Pain of Being Pure At Heart que ens demostra que de moment els de Brooklyn volen continuar tirant del fil sense fer massa modificacions a la seva proposta. De moment ja ens va bé perquè amb temes com Heart In Your Heartbreak no ens queda altra opció que gaudir una estona amb la seva música. El prestigiós a ell moixi moixi us portem la banda sueca Nick in the Dove, un d'aquells grups que amb les seves cançons construeix un túnel emocional en el qual ens volen anar dins endinsant poc a poc, tot i que no veiem la llum al final. Així que el millor en aquests casos és tapar-se els ulls i palpar les parets d'aquest túnel. Ja veureu que trobeu tot tipus de rugositats. Us animem a que ho experimenteu amb Mother Project. Project. Per la següent cançó no deixem els teclats de banda perquè us portem una proposta que ens han en un molt, doncs, molt més alegre i en definitiva més pop. Ho fem de la mà de Madre Mystery, que ens parlen dels seus problemes amb una candidesa bastant inusual. Us deixem escoltar amb Problems. Take that, take that, take that. de les arts murmuren amb nosaltres. Així, de manera espontània, preguntem a la gent en quin moment uh, parlar en murmuris. Vinga, va. Jo el tinc, ara m'ha vingut uh, al teatre o al cine. No es parla. Ja, però de, no vegades, de vegades comentes, quan s'apaguen just els llums sempre et veu una cosa per dir-li a parella li dius ah, això no sé què és aquell moment Pots abans que, no? abans, abans de que comenci l'obra. No, no, respecto molt els actors <ríe> perquè m'hi he considerat i mig considero, però just abans quan s'apagarà el llum sempre se m'acudeix a alguna que he de dir mm", i en aquest moment dic, dic va, has apagat? Un dic, un dic una altra de molt curiosa i és quan estàs al llit Sí. Mal, estàs, estàs fent maldit algun, evidentment. Sí? Quan està al diumensès per les normal, a lloc que la pagues? És veritat. Quan i dius, "Per què no s'està si igual que abans. <laughs> Sí que passa. Sí. No. Sí que passa, Sí que passa. I solem recordar un concert que segur es convertirà en una ballada d'aquelles especials i inoblidables. És que el proper dimarts, 23 de novembre, tindrem l'oportunitat de conèixer els divany comedy més íntims al casal de l'Aliança del Poble Nou, per gaudir més properament de les cançons de Van Goes the Night Hood, el seu disc més recent. Neil Hannon obrirà un concert, un espectacle musical, amb els millors temes de la formació irlandesa, acompanyant només d'una guitarra i un piano. I com deiem, una nit que promet ser màgica, repassant més de dues dècades de creació. El The Indie Disco és una de les seves cançons més noves. Dance to our favorite indie hits until the morning light At the Lindy disco The indie disco at the Lindy... On night bus home I think of her and I sing the words to my favorite song Oh yeah She makes my heart beat the same way As at the start of Blue Monday Always the last song that they Patricia Palomino. En pie, pónganse todos en pie, yo alzaré el cáliz después, el río ritual es esencial. Ponte. I al programa d'avui us presentem el nou disc de Refri, el projecte del músic barceloní Raül Fernández, un personatge que ja teníem ganes d'entrevista, perquè va ser pioner en l'escena independent del país i un dels primers que va atrevir-se a cantar en català doncs, després d'haver-ho fet en Angrés durant un temps. A més, hem de dir que en els últims temps ha estat molt ocupat perquè s'ha produït en projectes molt diversos, acompanyat, per exemple, del cantautor Jos Raus o tocant altres pals més enllà del pop col·laborant amb la Mala Rodríguez. De tot plegat, volem parlar amb el Raül que tenim avui a l'estudi, benvingut al nostre programa, què tal? Merci, bé, bé, Sí. Bé. Doncs com dèiem teníem ganes perquè no sé, sembla que suposo que trobar un moment per dedicar los als teus projectes personals, no sé si deu ser fàcil sent una persona tan sol·licitada no en això del món de la música... La veritat és que he, trobat, he, he, he viscut un canvi dins de la meva vida en els últims anys. Des de Si bé entre la matrona dels invertebrats ja va hi va haver-hi uns anys de, de bastanta activitat, però sí que és cert que els últims tres anys des dels invertebrats ha estat una mica bogeria. Però em passa una cosa que no sé si li passa a més gent, però mil mi que em passa és que l'activitat, uh, o tanta activitat, també provoca que, que quan, jo que sé, m'assec al piano un segon, és més senzill que em surtin idees, o estic fent una altra cosa, estic fent arranjaments, jo que sé, per la mala que estava fent, uh -huh. i doncs, provant coses per ella, de cop et surt una cosa dius, mira, m'ho guardo. El que sí que és veritat que és més difícil trobar el moment de acabar les idees no, de Clar. Fer... i això com sent això de ser un músic tan sol·licitat perquè com dèiem doncs, no és que només et busquin els, de, doncs els del pop no? que potser seria la vessant així com més àmplia sinó que et busquen una mica de tots els pals no? jo estic encantat és... jo crec que en certa manera suposo que no uh... Tinc una actitud bastant oberta enfront a la música i, i que suposo que en certa manera jo he, he prodigat no? que, o dono, dono opcions a que, a que no només em truqui la gent que fa el mateix que, que faig jo o, o el que vaig començar fent, no sé com explicar-ho. Uh, no sé, a mi m'agrada molt tocar amb gent i, i m'agrada fer coses diferents i n'aprenc i sí que és cert que he tingut sort de, de, de poder-ho fer uh -huh. aquests últims anys. Uh, també és cert que tinc una, crec que la meva posició no sé com ho veuràs tu, però és, bueno, no, no és molt comuna, no? no és ni millor ni pitjor, però dir que hi ha poca gent que, que estigui oberta a fer, doncs... Sí que és veritat, eh? que sí que, a més, que, no sé si m'equivoco, però en algun lloc que he llegit, a, a més en declaracions teves, em sembla com que això de, de que t'emmarquin en una escena determinada, o, o ara que està tan de moda això d'aquests grups doncs, catalans que està sortint, aquesta escena de Barcelona doncs, de músics independents, etc etc. no sé si mmm, dona aquesta sensació no? que tampoc t'agrada molt emmarcar-te en un estil determinat o en, o en un grup de gent determinada. No? Sí, no sé, és que no, no m'agrada molt dir que no, que no m'agrada quan, quan m'ho pregunten. O si sigui, no crec molt en grups. En grups no, no, no hi crec, ni en escenes tampoc gaire, en realitat. Eh? O si sigui, no hi crec, sé que funcionen, i però crec que és una cosa més donada per, per una necessitat de, de conjunt i de, i de no sentir-se sol, que a vegades per similituds reals en lo estrictament musical. Però, bueno, això és una opinió, en realitat, però... Bueno, més, crec que el meu, la meva manera de viure més tranquil·la és anant una mica a la meva i, i més que una que un ideal és, és la manera com estic més tranquil i també és una forma de subsistència al final és a dir que, que en Alfonso també gaudeixes de la soledat aquesta que deies que a vegades una escena sorgeix doncs, per mm, caminar freca freca amb un altre grup amb, les, amb els mateixos interessos, a tu ja et va veure una mica fent la teva el teu camí particular és la... Sí, crec que no sóc una persona a qui li sigui molt fàcil conviure constantment amb altra gent, no? I eh, m'agradaria que fos més fàcil, eh? Però no, no ho és. Jo crec que la meva manera de fer més individual, amb més, més fàcil a mi en concret Vull que no, no és que fugi de tinc, tinc, tinc amics eh? que no, ja tinc amics, tinc amics, tinc amics també queen que tenen projectes però però sóc molt poc donat a, a sentir-me part d'alguna cosa així no sé és que també bueno, tu, tu, suposo que si has esescutat els discos o la gent que ha esescutat els meus discos uh -huh. també en certa manera tinc una actitud no, no buscada de, de trencament amb l'anterior i, i, i amb aquesta actitud a vegades és poc fàcil sentir-te a part d'alguna cosa perquè estàs al mateix temps trencant amb el que has fet. No és una fugida de, de dir, és que és que odio el que he fet, no? hi, ha, hi ha coses que no m'agraden, és, és una fugida més de, vale, això ja està. Uh -huh. A més, doncs, els que et coneguin segur que, que també, de fet hi haurà molts fans que precisament t'estimen i t'estimen tot allò que, que fas per aquestes ganes d'experimentar, per aquestes ganes de sempre proposar alguna cosa nova, per aquestes ganes de, de portar, doncs de... que sembla que, que això, que pel cap et passen moltes coses i que al final la música ho canalitza és molt bé, no? Merci, no t'agraeixo que, que em diguis això. A mi m'agradaria que fos així, no crec no crec que sigui el sentit de la majoria és a dir, jo crec que la gent que li agradava nones per exemple, com uh -huh. va sortir la matrona va haver-hi bastanta gent que es va sentir doncs, que, que no era el mateix i després sobretot amb els invertebrats que jo crec que era bastant fosc i tal, també va haver-hi gent que es va afegir i gent que es va cap pel camí, no sé, crec que el, el meu públic no és... hi ha gent fidel, eh? hi ha gent superfidel, però en general, hi ha, a part d'aquest grup fidel, que no és super gran, jo crec que la gent va canviant respecte al disc i s'ajunta gent, altres se'n va. Sí, no. <ríe> També em sembla bé, la gent va la seva i jo a la meva. Que cadascú fa si la seva, Exacte, no? Exacte, està bé. A més, en aquest disc, doncs sembla que, que és, bé, sempre ho són, no? Els discos, un, un producte molt personal, però aquest no sé si dóna la sensació o és així de veritat que sembla que, com, que les cançons les has dedicat com a persones del teu voltant, que tot sorgeix molt, com una experiència molt personal i molt íntima no? a aquest disc um... o no o és un disc més a la teva carrera no, no, no, ni molt menys jo no crec que sigui un... no, és... saps què em passa quan, quan parlo d'aquest nou disc, per exemple jo estic supercontent, però em sembla que tots els artistes quan venen a preguntar un disc nou sembla sí. que és el més especial sí, que sí, han fet sí, sí, sí que és veritat Sí que en aquest sentit uh, bueno, hem de ser concert això. No? Però, però, bueno, em sembla un disc especial i ho, he, ho ha estat per mi perquè... per moltes raons. però bueno, una aço a tot perquè ha estat fet uh, després de sotot gravat després de tenir un fill i jo que sé és un moment de la meva vida en què jo em sentia molt molt bé amb la música i amb la vida en general, eh? però amb la música, també amb tots aquests projectes que anomenava abans no sé, m'he sentit còmode crec que estic en un bon moment amb, amb, sobretot amb la meva relació amb la música no? I, uh, estic en un moment en què tinc la sensació que, que, que he tingut un aprenentatge que m'agrada però al mateix temps no sé, tinc la sensació de tenir moltes portes obertes i moltes ganes de fer coses noves i, i això és molt motivant en bueno, doncs dins d'aquest no m'enrotllo més dins d'aquest ambient positiu amb diverses raons jo crec que he fet aquest disc i, i crec que és el disc que reflexa millor el moment actual és que és un disc molt positiu, en realitat tot i que és un disc relaxat, íntim qual no no, però sí que és veritat que a, a diferència no, d'altres cançons i d'altres discos que havies elaborat, sobretot de l'últim aquest sembla com que té més llum no? que té, les cançons tenen més lluminositat i que ens transmeten més optimisme això uh -huh. doncs és evident, no? que una persona quan escriu una cançó està influenciada per el moment en el que està vivint no? i com se sent en aquell moment no? és evident claro. sí, sí i, no, no, per mi, els Invertorats és un disc, per mi, eh? Vull dir, és, jo sempre, pen, sempre opino que l'autor pensa una cosa i la gent és lliure, no ha d'opinar el mateix que l'autor, uh -huh. és proper, la pròpia gent que el trobarà més lluminós. Però per mi els Invertorats era un disc ultra fosc i jo quan l'escolto em sembla un disc bastant de Catacumbas, no, però era també pel moment que estava en aquell... I en canvi aquest és superluminós, bueno, que t'ho has dit, per mi, eh? però clar, el que és lluminós per mi, per altres gent serà una... Sí, sí, infinica. que cadascú després processa les cançons de, a la seva manera i tenint en compte doncs, també les seves vivències, que clar, això després d'una altra història, no? en què es converteix l'art, en... en, en, en... Un cop l'has deixat allà, no? doncs cadascú el processa i el viu Exacte. a la seva manera. No? Que és com ha de ser. Sí, ha no? de ser així. Jo crec que sí. Vull dir, jo el puc explicar, tu em preguntes, aquesta lletra, uh, jo et dic, pues tal. No? I tu em dius, jo havia entès això. I dic, doncs això està bé. Mira, és un teu, no? I, és meu, està bé, no? I tant, i tant. Sempre amb... aquest... Jo crec que amb aquest disc no és que siguin lletres molt críptiques, però per exemple la matrona jo crec que eren molt més críptiques. Uh -huh. I em deia la gent, doncs, jo he això amb aquesta cançó i la idea fantàstic. Diu, però què és? No, no importa, tu has entès això i això és una interpretació molt I xula. al final els autors us resistiu una mica a explicar les lletres potser per això, no? Per no trencar-nos la il·lusió de, de, de la interpretació que teníem nosaltres mateixos, no? Bueno, està bé saber-la, eh, també, sí? no sé. Jo l'altre dia estava discutint amb uns amics sobre una cançó de Leonard Cohen que es diu Famous Blue Raincoat, que és segurament la meva preferida, i jo havia interpretat una cosa completament diferent de la que, de la que era al final. Mm -hmm. I ells em van dir, no, no, però és això, perquè ho hem llegit, i em van enviar un link i no sé què. I ho dir, fantàstic, m'agrada saber la veritat també, <ríe> o la veritat el que ell pensava, però mm -hmm. en certa manera suposo que si recordo Ah, si escolto la cançó recordo el que pensava i, no, i la meva interpretació i està guai Bé, si sembla fem un, una pausa en aquesta entrevista i sentim una mica un bucinet d'una de, de, de les cançons que conté aquesta Matilda Quina cançó? Vinga, ara, ara ho expliquem Ara ho expliquem no. senyor Beltrán fa cada dia telefonia sense fils i casa ondes de Turquia, París i Londres i el Brasil. I sent xiulets, i sent rameres, i sent soroll de plats trencats, però es diverteix de tal manera que tots en queden emprengrats. Senyor Beltrán, pren l'escopeta i se'n va a muntanya amunt. Pobres conills d'aquesta feta, no en quedarà tan sols un. Sennyor Balran no casi ondes, Senyor Beltrán no casi tant, senyor Balran, No casi ondes, Sennyor Beltran no casi no tant. Doncs estem sentint la cançó que es titula Senyor Beltran i que també la posem perquè com que som de la ràdio i això que ens agrada molt als radioaficionats que es dediquen a buscar ones arreu del món no? i a, a comunicar-se. Uh -huh. Suposo que està dedicat a una persona doncs que feia això no? en el seu moment. Aquesta, aquesta lletra jo té una història darrere i, i, i m'agrada explicar-la perquè bé, jo trobo que és maca. L'àvia de, de la meva parella, de la meva dona, uh -huh. Eh, és una persona, bueno, ja d'una edat molt avançada, vull dir, pensa que pues, pues, va viure... Bah, és igual, un moment on l'educació es, es donava molta importància a la cultura, és una persona amb una cultura brutal, recita... I ara que està molt gran, doncs jo que sé, recorda coses de quan era petita i recita poesia i, i canta i tal, és, és al·lucinant. I i un dia em va recitar això, sempre em recita poesia a més està... i fa molta il·lusió tenir com un... Sí. em diu el compositor però jo crec que s'imagina que faig més rotllo clàssic però igual, és igual, li fa il·lusió tenir un a la família perquè li donen importància suposo que a altres generacions posteriors hi ha el, el rotllo sí. músic i ara pitjor no? ja però... és una altra imatge Exacte. però i un dia em va recitar aquesta lletra i mai me l'havia recitat i em vaig quedar ostres, què és això? No? i resulta que el seu pare... Um doncs va escriure una lletra a un amic seu que eren veïns que, que, que li fe molta gràcia perquè l'home pues, era radioaficionat però estem parlant del 1900 i poc eh? molt, sí, sí, sí. Molt, i molt poc i era radioaficionat i a part li agradava molt caçar i va escriure aquesta lletra i vaig dir aquesta lletra és al·lucinant a la nit mateixa vaig fer una cançó aquesta que va ser com un punt d'inflexió al el perquè em va tant que em vaig donar pressa i vaig acabar el disc i vaig acabar de composar-ho tot però és fort perquè una lletra del 1900 i poc és quasi bé actual i tant, i tant, que a més està escrita doncs com si fos realment una història que realment et transmet i no és només en aquesta cançó però hi ha moltes altres que tenen com molts matisos moltes textures les cançons, aquí sentíem també uns efectes de no sé si era de màquina d'escriure cap al mig de la cançó en fi que també s'ha portat qüestions com per anar-nos explicant històries i anar-nos apropant com una sonoritat molt més àmplia més enllà de la cançó no? Sí, de manera que també que ho vegis així perquè la intenció amb aquest disc era que no fos un, que fos un disc bastant nu, sí, amb els elements necessaris estrictament, però al mateix temps uh, que no n'hiessin pocs. És a dir, que jo crec és que a vegades quan intento parlar de, de la meva idea de, de la música tinc por de, de caure en pedanteria, eh? però bueno, bàsicament uh, estic en aquest moment ara mateix, després potser d'aquí dos anys ho veig diferent, eh? però m'agrada molt que els temes tinguin timbres molt diferents i que comenci que pui començar un tema doncs, amb una guitarra, una veu, un contrabaix i de cop la guitarra ja no, no hi és i en, canvi, en lloc d'això hi ha un, jo què sé, el que sigui eh, un en un melotron mm -hmm. i tal o sí sigui que m'agrada molt que no hi hagi molts timbres al mateix temps però que sí que hi la combinació de dos o tres però que vagin mutant al llarg d'un mateix tema i aquest ha estat el, el, el meu interès en aquest disc també uh, En aquesta vessant doncs parlem una mica de l'elaboració del disc i sobretot de temes de producció perquè has hagut de treballar col a colze, bé, no dic que has hagut, però suposo que és una cosa triada i buscada. Amb, amb un productor nord-americà que es diu Brad Jones, com, com ha anat aquesta... Què en buscaves d'ell, d'aquesta col·laboració? Va haver un moment al, al cap d'uns mesos ja de començar a gravar, perquè he molt tranquil·lament, eh? ho he gravat quasi bé tota casa, que potser, segurament presescutament, estava cansat i... i... I bueno, tenia, ja havia, havia gravat els temes, però havia fet com una espècie de, de, de demo, és a dir, no, no els havia portat més enllà, però és que tampoc tenia clar que a on portar-los, no? i em sentia molt sol i vaig dir, vaig a trucar al brat, perquè ja feia temps ens havíem conegut i ell m'havia expressat que volia treballar amb mi, que li, que li agradava el que feia i tal, i em mi em feia treballar amb ell. De fet, vaig acabar tocar amb el Joix gràcies al Brat perquè el Brat, eh, el Joix li va preguntar qui puc tocar a Espanya i va dir, o Raúl. a Raül bueno, doncs això, que que això I... també deu ser una experiència maca no? la que has tingut amb el Joix Raus sí, molt, molt, guai, molt guai la veritat és que sí, hem... ha estat dos anys de treballar amb ell però en fet, clar, per... tu saps que per nosaltres músics d'aquí és molt complicat sortir, vull dir músics, fins tot et diré músics que no siguin anglès, o no a nivell europeu tota la resta és molt, és molt difícil i jo m'he tingut l'oportunitat d'anar per, per tot als Estats Units de gira i això és una passada, o sigui, és una experiència molt forta. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I que més amb el nom que té jos JosRafs, no? que, que té tants fans i que a més és, sobretot aquí a Casa Nostra també, no sé si, no sé la perspectiva que tenen allà als Estats Units o realment la popularitat que, que té més enllà de Casa Nostra però aquí és una persona molt, molt reconeguda no? molt mm -hmm. valorat a tota aquella feina que fa no? i també el fet que us hagueu sumat, doncs aquí era una gran notícia, no? De, algú d'aquí de Casa Nostra que, que ja tens un un, un nom doncs, uh, i una vàl·lua doncs, que t'hagessin juntat amb el Jus Raus, doncs, va ser una bona notícia no? per per la gent d'aquí. Per mi també, eh? per... va ser molt curiós perquè quan ell em va trucar em va dir que m'agradaria tocar amb tu i vaig dir, bueno, quedem, no, no va ser així, em va dir uh, que ja estic buscant músics, no sé si tu pots tocar amb mi o no, uh, però quedem i t'explico i va venir a casa. I vam tocar junts. I jo no pensava, no, no, estava en un moment que estava fent diverses coses a la vegada i vaig dir bueno, li busco una banda xula i tal i que pugui fer la gira europea amb ells. Uh -huh. I hem tocat tres temes junts i va ser un flipper eh? i vam dir hem de tocar junts. Va ser maco. Va estar, va estar molt bé. <ríe> I perdona que t'he tallat, m'estàs explicant el tema doncs, de la producció, no? Al final heu aconseguit el que buscàveu i us heu entès prou bé com per um, això. amb un disc aquest que dius que et tens tan orgullós... Sí, sí, jo, jo mai havia tingut, m'havia treballat amb un productor, saps que sí que treballo de faig de productor uh -huh. diverses vegades, i sé allò difícil que és això, i sé allò difícil que és per, per la gent. Jo quan sempre que treballo amb algú li dic, escolta, has de tenir molt clar que tenir un productor significa moltes coses, no és només la idea aquesta romàntica de tenir algú que t'ajuda, sinó bueno, doncs que has de deixar espai a la persona que estàs amb qui estàs treballant, i quan em vaig trobar en la situació vaig dir a veure què fas tu ara no? Perquè... a veure si ets bon pacient a part de bon metge no? exacte, exacte i, i res va, va ser molt fàcil ens hem entès molt bé va ser molt xulo i vaig estar a Nashville amb ell 20 dies treballant jo tenia la veritat és que tenia com la forma dels temes molt definida i, i bastanta cosa gravada però això va ser xulo perquè la seva feina o la que hem fer conjuntament va ser la de donar un plus als temes que i més clar, però vam donar plus que ha estat molt bé. I si més no, des del punt de vista exterior doncs sí que és molt curiós, no? Coneixer una mica aquesta experiència des del punt de vista que ens comentaves, no? Que tu has estat també tan reconegut com a productor i que la gent ha vingut a buscar que després, doncs, anar a buscar un productor deus saber molt bé com és la feina, no? I qui és el que has d'anar a buscar també de l'altra persona, no? sí. No és fàcil, eh? vull que també està bé posar-te en lloc del pacient, com tu deies, per, -per, -per, per ser conscient del que, bueno, que a vegades com a productor has de saber fins on apretes, no? També, I... però, per exemple, jo tinc un record molt clar de quan estàvem començant a mesclar. Clar, tinc la meva manera de mesclar, uh -huh. els discos, i que no és, no és ni la bona ni la dolenta, espero. Però, i estava allà amb ell... I ell va començar a mesclar perquè mentre vam estar gravant va ser una delícia, de fàcil i tot, molt, molt senzill. I vam fer coses, jo crec que l'altre estava completament d'acord i i, i, que, i que hagués ell, no? Però a l'hora de mesclar jo recordo que estava allà assegut al costat i vaig començar a dir, per què està fent això? I jo em què? dir, saps què? És que estàs, Relaxa't, no? Estàs a Nashville amb en Brad i, i, tu, i tu estàs ja començant a pensar de com faries tu. Vaig dir, mira, vaig agafar, me'n vaig anar fora d'estudi i em va dir on vas? Dic, no, fes. I treballarem així, tu prepares el tema, fas la teva versió i si hi ha alguna que no m'agrada, doncs t'ho diré. Clar. I, i m'encanta el que vas fer, eh? Parlem també de, del segell amb el que edites a, a aquest disc, a, perquè doncs bé, és un, és un segell que s'estrena amb tu, o sigui, ja he posat aquí esperances i ganes de començar amb aquest projecte de Matilda, concretament es diu Marc Sofón, què m'expliques d'aquest segell, perquè al final l'editar-lo amb ells? És, és una espècie de segell i autoedició sí. um, tot això ve de que, que l'altre ja em preguntaven en una entrevista i en un moment com l'actual tan difícil per, per la indústria no és, no és una mica arriscat fer això i jo vaig dir precisament no, jo crec que en un moment com l'actual és el que és bo per agafar una mica el control de la teva carrera i de... perquè estàvem, és que estàvem amb un grup de gent que som els que hem muntat això amb el Nacho Vegas i el Fernando Alfaro hi uh, ha ja, veteranos una mica I però gent amb criteri no? que, que espero, la que sí, espero que sí això m'has de dir tu Clar. ell sí com a mi. home, tots plegats tots plegats ho sou Merci. doncs res, estàvem parlant un dia en plan, per què estàvem els tres, ens vam trobar els tres agobillats de, de, de com estava bé, bueno, tots estàvem acostumats a anar a escogràfica i dir, vaig a fer nou disc i et deien, vale, quant necessites i et donaven menys però et donava tu sempre tiraves cap amunt i ells sempre tiraven cap avall sí la negociació però ha un moment que ja el que et donen no sé fins a quin punt et surten compte sis que et donen diners per gravar i per fer tot això després resulta que el màster ja no és teu que no sé què no, no, no estàvem gens contents i a part de que, de que cada cop era més difícil per tots eh? vull que això no és, no és que la meva discogràfica fos pitjor que les altres no sé però cada cop era tot més complicat a nivell de i quants discos he venut ai, ai quan no sé què tots tot, els números eren una bolosa no? sí no, i, i bueno, junto amb la gent d'Eman Artist, que són la gent que porta el nostre management, ve muntar Marc Sofón, que és en realitat un segill d'autodició de... nostra. però amb, amb el bo que té és que tenim una gent darrere super pro, saps? Bé, que jo no vull fer números això està <ríe> que <ríe> us que... ajunteu com una cooperativa però que els números s'encarregueu. no? Exacte, és una espècie de cooperativa en realitat, no, i estar amb ells bueno, és guai, perquè, per exemple per decidir el nom <ríe> va, un, va ser com una espècie de guerra d'emails i i mira, al final és, ens ho passem bé Té alguna bé. cosa a veure amb el Marx? Sí, sí, això va ser, el Fernando va proposar aquest nom perquè era d'un instrument antic que havia vist no sé on, però superantic eh, de principis de segle, i es deia Marc la ah. marca i a tothom li va fer gràcia doncs, el punt marxista i el punt de parlofona, no? de Vitelliano i eh? tot això. Mm -hmm. O sigui que d'alguna manera reivindiqueu també una tendència d'esquerres no? perquè amb això de, del Marx us implica una miqueta, no? Suposo que hi haurà algun dels artistes del Segell que... perquè això hi haurà més suma, eh? vull que no en som tres i hi ha un parell més perllà allà que, que entrarà no és obert, diguem no és un Segell que vulguem treure amb moltes més coses però mm -hmm. Anireu fent, però anirem fent, sí, gent que som amics, sí que... I suposo que hi haurà gent que dirà, no, no, això ho han decidit ells, però nosaltres sí que ens feia gràcia. Era una mica com, més que la tendència d'esquerres, que jo crec que tots tres suposo que en certa manera pensem eh, més d'esquerres que de dretes, però és una mica com el, trenc el trencar amb la dinàmica que portàvem, fer un gir una mica més popular per nosaltres, no?, de jo uh -huh. me lo i jo me lo como. Bé, anem acabant l'entrevista, per, per desgràcia, eh? perquè parlant amb tu podries explicar moltíssimes coses de, de com està el panorama actual de la música, tot plegat. Això perquè... em costa molt més, eh, per això. Sí? Eh, bé, bueno, ho deixarem per una altra ocasió, si bé. et sembla. Anem acabant i, doncs bé, et faig la pregunta de rigor del nostre programa, ja que ens diem murmuri, doncs preguntem als nostres convidats que quan parlen ells amb murmuris? Quan ens hem d'imaginar Raúl Fernández parlant així en veu baixa, fent xiuxiuejos. Ostras. Ostras, sí. Pero això m'ha molt molt avisat perquè m'eis pensat alguna resposta més interessant. Però ha de ser la veritat, o sigues igual, no, no, cal no, no cal que siguis enginyós. Bueno, és que hi ha moltes ocasions, no?, quan, quan el meu fill dorm, quan eh, estic al cine i de dir, o en un concert, o sigui, hi ha tantes ocasions. No només és per, per confabular, no?, el murmuri. No. no. <laughs> però no sembles d'aquells que parlen massa amb veu, allò, amb crits i amb veu alta, no? No. no massa. Jo m'enfado molt poc i parlo molt fluix, però és cert que a vegades, quan m'enfado de veritat, surt una veu que no, que no reconec sí? sí, sí, sí. m'espanto, no? sí, però m'enfado molt poc eh, perquè soc bastant tranquil molt bé, doncs ara per acabar ens quedarem amb una cançó que es titula Un buen tío i que m'agradaria també que la presentessis per acabar és una cançó cançó molt curta del de, de disc. Jo crec que el disc es, té aquesta com espècie de lluita entre cançó llarga, llarga que per mi són 5 minuts o alguna així, i cançó molt curta. Un bon tio, sí, tracta sobre, sobre un... Bueno, en realitat, tracta sobre el que pensem i el que fem al mateix temps, no? que a vegades és, és contradictori. Però sí. bueno, tracta sobre un tio que està amb... Bueno, típic amic de noies, que en realitat està allà i super superbon amic, però que penses que els agradaria... Fer, passa, fer un guardides. pas més amb això de les cançons llargues i curtes el balanç o sigui, realment en el tema radiofònic i en el tema popular de les cançons d'estrictament de, quan ha de durar una cançó que et sembla que hi ha més censura perquè a vegades quan és una cançó massa curta doncs també pensem oh, això no és una cançó algunes ah, persones ja i el que ja, no? jo el que faig és el menys radiofònic <ríe> i menys comercial del món eh? però jo sé, i que també a vegades quan passa dels 5 minuts ja ens posem les mans al cap no? I, i per realment... igual no? No, jo partia, sí. qui no sòvia fer el videoclip d'aquest disco, que n'hi ha dos, o se'n faran dos, mm. totes no massa curtes o massa llargas, però jo sé. No, no hi ha massa preocupació, no? A l'hora de fer la cançó tampoc te'n preocupa no. massa, no? Jo no, total. En realitat, sí, suposo que si sí, sí depengués de les ventes del disco, o si fos un superventes, però és que en realitat, no, no. <ríe> Malauradament. Bueno, doncs, Raul, que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa. Un plaer. I, doncs, bé, nosaltres us deixem amb aquest tema, com dèiem, d'aquest nou àlbum de refri que es titula Matilda, que vagi molt bé. Tardes y tardes sentado así Soñando con descubrir Centímetros de rodilla ondas de color gris se sabe unas frases en la latín y cree que embauca a todas las mujeres eso tan triste y ruin mientras le hablan de cosas de ellas y citas por ocurrir y él asiente con la mirada pero sufre Que sangua shimnefti que el que riria per les guareinis pocs rats no sin dormir Recuperem ara un dels temes de l'àlbum de debut de Me and the Beast, un grup de Barcelona que va voler agafar el seu nom d'una cançó dels softies com una declaració de principis. I quina conclusió no n'extraiem? Doncs que aquest disc hi trobem 16 cançons de pop naïf que són capaces d'animar-li el dia qualsevol. Avui, però, ho sento, però m'he quedat amb un dels temes més pausats, aquell que es titula Summer Strange Pedro murmura amb nosaltres. ¿Cuántos susurras cuando hablas tu susurros, en murmullos? Yo en los preámbulos. ¿En <laughs> los preámbulos hablas sí. en susurros? Sí. Bueno, muy bien. I avui acabem proposant-vos un grup de València que hem conegut a través de la seva maqueta i que la veritat és que creiem que val la pena tenir-los en compte i fer-ne una mica un seguiment. Es fan dir modelo de resposta polar i la seva proposta es basa en una mescla d'emocionalitat i guitarres d'aquelles que van pujant i pujant i doncs, fan un increixendo d'aquells que per aconseguir atrapar-nos. Us deixem escoltant afinitat inventada. Fins la setmana que ve. Luego me vienes diciendo... Que he vuelto a hacerlo otra vez en que me estás convirtiendo con rasgos suicidas ante todo lo que pasa antes querer resolver siempre con malas salidas Conceptos que solucionen la huida, que solucionen tu vida y siempre tan ferrea y estricta que lo no ves. No sé lo que hacer ¿Por me estoy destrozando? Y no debería Pasar por alto tus actos No nos podemos vivir Dime que no follarías Otra vez